Klobouk svúj na odkládám Tady sem doma, tady mě znáte, tady to znám Jablka z rají hrušky voní, po nebi beránci se honí Klobouk svůj na odkládám Jablka z rají hrušky voní, po nebi beránci se honí Klobouk svůj na věšák odkládám Pozítří odjíždím o kus Ale dnes patří nám tenhle sál. Zapomeň na rány a poule, tady je střed země koule. Zítra zas odjíždím o kus Zapomeň na rány a poule, tady je střed země koule. Pozítří odjíždím o kus Srdce své tady vám zanechám To je tak všechno, co ještě môžu, co ještě mám Na té mojí dlouhé pouti cesty se klikatí A kroutí srdce své tady vám zanechám Na té mojí dlouhé pouti cesty se klikatí A kroutí srdce své tady vám zanechám Napoviete no si, aké to vie byť neskutočne jednoduché, keď počúvate pesničky práve tohto typu. A máte pri tom pocit, že to z autora muselo vypadnúť ako si automaticky, až vám to príde ako hračka písať skladby takéto. Na strane druhej pesnička je svet, v ktorom sa ten, čo ju píše, môže stať naozaj čímkoľvek. Stačí si len vybrať tému, pustiť sa do práce. A môžete byť kráľom, chudákom, kasanovom, samotárom... Na jednej strane rétor, nosič myšlienok, alebo na tej druhej osoba, ktorá hovorí sa, že zbytočne len mláti prázdnu slamu. Pričom tie posledné pozície už tak veľmi pod trolov nemáte, pretože rozhoduje výbava daného človeka. Môj dnešný host o tej svojej výbave už hovoriť veľmi nemusí tvorba, ktorú odprezentoval po štarte na folkovom kolotoči v 82. roku. Tá už odhalila v podstate všetko a v nej sa už aj stal naozaj všeličím. Bol neposlušným trempom, smutným slovenským hokejistom, miláčikom publikamenom menom Franta Šiška, fanúšikom ostravského baníku, pastírom kráv, nebojacným hráčom rugby, zalúbeným pacientom v nemocnici, odsúdencom na smrť, čakajúcim na 5. hodinu rannú, alebo nešťastným dôchodcom, ktorý sa musel dokonca obrátiť až na hlavu štátu. Tých postav by sa samozrejme dalo nájsť viac, ale treba šetriť časom a mňa naozaj nesmierne teší, že mi dnes tu v štúdiu robí spoločnosť Jaromír Nohavica. Vítajte. Dobrý podvečer. No pekný podvečer aj vám želám a hneď takto v úvode ďakujem, že ste prijali Pozvanie, k čomu nám dopomohol náš spoločný známy Petr Žantovský a jemu touto cestou ďakujem a vy prichádzate do Bystrice po určitom čase opäť s koncertným programom tak na čo sa má poslucháč pripraviť? Bude to uh, tradičná verzia koncertného vystúpenia alebo aj niečo nečakané. Tak musím říct, že jsem se do Bystrice těšil. Tady se mi vždycky hraje dobře, nejsem tady poprvé. Samozřejmě, že jezdím už dlouhá, dlouhá léta, tak jsem tady jednak na Slovensku, ale hlavně taky v Bystrici už fakt párkrát byl. Víte, ta otázka, jak bude vypadat dnešní koncert, ta je vlastně taková, taková ošemetná, protože v této chvíli to vlastně nevím úplně tak docela ani já. A to mám to velké štěstí, že si ten každý koncert můžu užít jako jako výlet cestu do toho města, které znám, které, do kterého se těším. Večer potkám lidi, když mnohé poznávám, že už jsme se kdysi viděli. A písničky, které vyberu, nechám si projít hlavou řekl bych těsně před koncertem. To znamená, tebe, před koncertem se rozhodnu, co dneska tedy zahraju a navíc ta velká svoboda tkví v tom, že přímo na pódiu si můžu, najednou podívám se do lidí, ucítím atmosféru, <laughs> ucítím energii. A říkám, co prožívají ty lidi? No jo to musíš dneska zahrát, hmm. musíš zahrát písničku o fotbale, protože prostě si za zády máš bánsko-bystrické velké hřiště. Takže... A tak to probíhá v každém, v každém té, v každé té hale, v každém tom kultúrnym domne jinak. A tak to, to je veľké šťastie, že si to takto môžu voľne svobodne užít. No aj rozhovory prebiehajú vždy inak, záleží od toho, kto sa postadí do štúdia a viesť rozhovor tohto typu. Tak to môže byť tiež proces vedený cez tradičnú cestu alebo aj niečo, čím ste si ešte neprešli. A ja sa pokúsim práve o ten druhý formát. Aj, aj, aj, aj. <hý> tak ja som tušil, že to bude zajímavé, takže poďme do toho. No, vyskladám to predovšetkým v štýle Jaromier, Nohavica a ja. Pretože k tomu mám 5 takých základných bodov, ktorými boli naše stretnutia. To prvé bolo také tradičné, cez vašu tvorbu. Keď som si Sporty v Plzni priniesol niekoľko platní a medzi nimi bol aj album v tom roce Pitomem. Ako som sa neskôr niekde dočítal, tak vy ste tento album označili za svoj najmenej vydarený a to by ani niekoho nemuselo napadnúť pri tých pesničkách typu Pochod má rodu, Pravda alež lež, Když mi brali za vojáka, alebo Setkání s Puškinem, s ktorým ste to na tom folkovom kolotoči rozbiehali kedysi. Takže moja otázka znie, nakoľko ste kriticky k tomu, čo napíšete, natočíte všeobecne? Je pravda, že... Konkrétně, aby byl úplně konkrétně od toho si odpíchl, tak uh, to album v tom roce Pytomem je jakoby <coughs> album natočené v takovém, nazvíme to, mezičase v takovém ani trošku ani ryba, starší ani, ani nový rak. Bylo to takové, byl jsem takový ještě rozkročený a, a netušil jsem, co mě čeká, co všechno e, napíšu, co v té hlavě se mi nového zrodí, protože ty časy, v kterých jsem to natočil, byly takové opravdu přechodné. A proto to album považu za méně vydařené, protože já jsem se potom už v každém tom albumu snažil by. Aby to album bylo sevřené, aby drželo pohromadě, aby když řeknu první píseň A, tak abych na konci řekl to Z. A proto, eh, proto se mi i těžko hodnotí jednotlivá alba. Eh, a mluvit o nich bohu jedině, skrze, to, skrze tu vzpomínku, když jsem to album natáčel, a skrze to, jaký jsem tehdy byl. Takže dejme tomu, když se mě zeptáte, v tom roce Pytomem, byl jsem rozkročený, byl jsem ještě nezakotvený, ještě jsem nevěděl, protože časy byly i takové, nevěděl jsem kam jdu a proč tam jdu a co mi tam čeká. No, Bylo to v tom roce Pytobem. Áno, to bolo na počiatku 90. rokov. No a ten môj druhý zážitok, ten už bude predsa len trošku taký osobnejší. A dovolím si tvrdiť, že ho nemá veľa pesničkárov môjho typu, lebo nás spojilo meno človeka, ktorého odchod na večnosť má zároveň totožný dátum s mojím narodením 3. marec. A on zomrel v 94. roku. A bol to Karel Grill. No a keď mal prvé výročie tohto odchodu, tak sa u nás doma v Prievidzi konal taký memoriál na jeho počest a vy ste tam boli hlavnou hviezdou a ja som mal vtedy príležitosť celý ten večer tromi pesničkami otvoriť, takže som sa stal vašim predskokanom, čo je jeden z vrcholov môjho pesničkárstva <rý> <rý> Neviem, či si ešte dokážete rozpamätať na Pamatujú akcie si. tohto typu Pamatujú si, na celú tú akcie byla krásna Vaša... Ivan, vy ste sa mi pripomnel a, Dokonca ja, vaša skutejšia... <laughs> Ďakujem, lebo vy ste tam vtedy v podstate hrali predovšetkým pesničky s troch čunikov. To bola taká novinka v tom čase. No ale čo by som sa chcel opýtať v tejto súvislosti, to je práve s tým predskokanstvom. Ako som si všimol, tak vy nemávate predskokanú pred svojim vystúpením. Je to tou dlžkou vášho vystúpenia alebo neviete si nájsť adekvátneho predskokana? S těmi předskokany je to tak, že, že to souvisí s tím, jak já pojímám svůj koncert. Můj koncert je vlastně setkání s mými blízkými, kteří si na ten večer udělali čas... To je strašná vzácnost. Oni prostě dvě hodiny svého života věnují mě. Oni se doma připravili, oni se oblékli, oni, jak říkám, dali malé děti nahlídání. oni si za těžce vydělali peníze, koupili lístek, vystáli si kolikrát frontu. Oni museli na ten koncert dojet. A my jsme teď v jednom, jak to říkám já, tak trošku v uvozovkách, my jsme v jednom obývacím pokoji, v jedné obyvačce, trošku větší, ale jsme v jednom domu. A oni přišli ke mně, ti lidé přišli ke mně ten večer na návštěvu. A když pozvete své lidi na návštěvu, tak taky jdete na tu návštěvu a uchodu vchodu vás vítá ten hostitel a ne, že vás tam vítá nějaký... A sused. předskokan. A. nějaký sused. Ano. Ano. <laughs> tak k susedovi, zajdou ano, k němu, ale teď jste přišli ke mně. Takže já mám hrozně rád, když, když můžu takto přivítat ty lidi na ten večer. Jsme tady dneska spolu a jenom já s vámi a vy se mnou. Je to naša společná, samostatná ano. šúrka. A. dobré. To stretnutě číslo 3. To bolo, ak sa nemyslím, nemýlim, to bol vôbec prvý koncert s kapelou s veľkým K na vašom turné, ktoré nasledovalo po úspešnou albume Divné století. Vy jste to potom zaznamenali právě na koncert, nebo eh, na CDčko s koncertou ještě v Bratislave, Českých Budějoviciach a v Prahe. A hlavnou súčasťou kapely boli predovšetkým Zdeněk vřešťal a Výcázavský, jako bývali nerezáci. A oni si potom z této kapely postavili skupinu Neřeš. No a ten koncert zakonal v Novákoch, v kulturnom dome těž. A... Tam bolo možné sa poprvýkrát postaviť pred vás s takým tým moderátorským mikrofónom a rozoberali sme hlavne teda to divné století, že vám túto cenu odovzdávala pani Hanna Hegerová, s ktorou te, ste tiež potom neskôr naspievali spoločné dueto na ten jej album, ako sa neskôr ukázalo, posledný, ktorý ona svojho času ponúkla, No, zostala tu po něj velká medzera. Mám pocit, že toto je člověk, který zostal nenahraditelný. Ano, souhlasím velmi. Že, že taky to... Ono byla jediná. Já bych dokonce řekl, že jak tak sledují <coughs> to naše, když to nazvu, jak to nazvat, to zpívání, to české zpívání, nechci říct ani pop music, ani šanze. prostě lidé, kteří zpívají písně, když to tak sleduju, dejme tomu, začneme někdy před 120 lety, někdy tam za času toho pana Hašlera a dalších a dalších, celá první republika, celá, celé poválečné období, všechny ty konce tohoto století začátek, tak co se týče ženy, která zpívala, tak ona byla, ona je jedinečná, ona stojí, Před ní nikdo nebyl a po ní nikdo není, ona prostě, ona to měla hluboko v sobě, ona to, co zpívala, to se její člověk díval do očí a věděl, že to nezní a že je to, že je to oni, i když to nebyly její písničky, a to je, to je zázrak, když to nebyly její písně, když to nebyly její slova, ale ona to tak... Pojala tu celou píseň do sebe, že ta píseň se stala její součástí. Víte, když se u toho tak hodá píseň, jako umělecká tvorba, je vlastně nejosobnější nej nej eh, uměleckou, uměleckou formou. Jsou knihy, dobrá, přečteš ty knihu, napíšeš knihu. Jsou filmy, podíváš se na film. Jsou obrazy, podíváš se na obraz. Ale píseň já vytvořím, napíšu, dám ji do světa a ta píseň jako nějaký jako virus no, do toho Kdo chce, tak si ji může pojmout, polknout, zasadit do svého, ze své duše a ona tam zůstane. A tohleto právě uměla paní Hanka, která prostě ty písně, které si vybrala, které, které pojala za své, tak je tak hluboce do sebe pojala, že když je potom zpívala, tak byly to její písně. A to je velký dar. Tak takým nosičom vírusou stědla pokonají vy. A poslucháči určite vedia, o čom hovorím. Práve včera, když jsme u toho, to, to je, děkuji za, za lichotku, ale, ale včera, když jsem odjížděl, se chystal na cesty, tak som si všiml úplně náhodou, mám tam takovou, takovou vlaječku a na ní je citát Leonarda Cohena, který řekl, já jsem, to je to zázrak, když človek pustí do eteru, do, do, do, do, do vzduchu, do, do vzduchu do, do pustí píseň a ona tam 20 let lítá. A teď mi najednou došlo, že to je fakt zázrak. Ty něco vymyslíš, nějakou, nějaký popěvek, la, la, la, pojďte se, a. A ta písně je tak trefena, že ona vyletí jako vlaštovka líta lítá 10, 20, 30 let bez tvého už mm. přičinění líta tam sama, no. tím povzduším, to je krásné. To je dar. No prejďte k bodu číslo čtyří. A budeme mať aj presný dátum, schválně, že, já vím, že je to nemožné držet v hlavě všetky města, ktorosti. Jedna věc měství... je zajímavá na tomhletom rozhovoru, <laughs> vy zmiňujete události, které jsou za už 30 let. No, idem to, to se nezdá, jak ten život letí, jak to je, nejen si řekneš divné století, to je 96, ty vole, to je před 30 lety, Kde hmm. to je? tých 30 let. No je? Ale teraz prejdem trošku bližšie k súčasnosti ano? a k 26. aprílu roku 2004. Či si pamätáte, kde ste v podvečer tento deň boli? Ja vám pomôžem obrázkom, ktorý mám v ruke. Ja nemám brýle Nemáte takže okuliare? Zblízka vám to možno bude povedomejšie. Ten chlapec v tom slovenskom hokejovom drese, to som ja. Ten vedľa neho, ten usmiatý, to ste vy a bola to hala vo Vítkoviciach kde prebiehali majstrostva sveta v hokeji, vybavujete si? Jasne. Náš zápas z Amerikou vtedy skončil 3-3, čiže opäť môj dátum narodenia a my sme sedeli vedľa seba asi o tri sedačky, preto vznikol tento obrázok No a vy ste v tom čase, ako som sa od môjho brata dozvedel, lebo on tam sedel na tej lavici, kde sa meral čas a zapisovali sa tie údaje, tak on mi povedal, že vy ste vtedy chodili na všetky stretnutia slovenských hokejistov, lebo ste boli veľkým fanúšikom našej vtedajšej reprezentácie, nabitej silnými menami. No. Platí to stále platí, po rokoch. Platí to. A preto sú ty zápasy česko Slovensko, tak napínavé. No boli aj na tej Olympiáde v 2006 kde sme teda vo štvrtfinále práve s Českou republikou vypadli <laughs> aj keď sme v skupine zdolali aj Rusov, aj Švédov, aj Američanov vyhrali základnú skupinu a tam se to pro prýna... nás... Že, že jste pořád, pořád stejný fanoušek je, jako tady vystalovat. <laughs> vám... Ale vám to těž zostalo, ne? Zůstalo nie? by to, ale už to není takové, už se nedostanu tak často na ty, na ty stadiony, abych na, na život si to užil, už opravdu z různých důvodů už, už to tak není, ale je, zase znovu je krásné, když všecku tu atmosféru si, si tak po letech vybavíš a máš to v sobě, ano. unesl si to jako, je to krásné. A sledujete ještě dnes tu našu slovenskou reprezentaciu alebo odkud ji tam už Pál Šatan, Bondra a tak tie skvelé osoby a hokejisti vím úžasný, že či už to uniká vašej pozornosti. Už, ja, už, je, to slabší. už je to slabší. Ale hm. nemusíme to rozebírat, že ne? Nie, nie, nie. nie o ja totiž, o, ja totiž o, o slovenském hokeji troši, na, co se týče slovenského hokej, mám trošičku takovou jako malinkou jízvičku, která mě trošku bolí a, a tak možná, když mám tu příležitost toho vysvětlit. Já totiž e, jsem byl pozván taky, abych zaspíval slovenským reprezentantům hokejstům, když byli v Ostravě hráli mm -hmm. a byli tam, měli tam ve skupině a e, tak jsme tam s Robertem měli a když už jsem tam měl, měl, měl hrát, jako abych je povzbudil, e, tak e, jsem napsal písničku Která, která se jmenuje z smutného, smutného slovenského hokejista no z Popradu, ne, No dobře, ano, ano. No. no a ona ta písnička, ale nebyla o slovenském hokejistovi jako takovém, to bylo vůbec ten, hrál o, v hokejisto, o hokejistovi, no. který je smutný, protože všechno trápení, všechny porážky najednou hodili na něho a každý hokejista a každý sportovec mě pochopil přesně, že to je ono, to já znám, mi říkali kluci ze všech stran, říkali, Jarku, to já znám, to tak je. Ty ty a chodíš potom po ulicích a všichni ti nadávají, že ty za to můžeš, že, že a já jsem tak ten smutek toho, no dobře, jenomže tehdy, když jsem to napsal, kluci to vzali výborně, hokejisti, moc je to těšilo a ještě jsem to napsal slovenský a jsem to napsal slovenský, no dobře, jenomže potom nějaký dobrák tuhle tu písničku dal na YouTube a to tak, že podložil tu smutnou písničku toho smutného hokejisty, podložil filmovými záběry, televizními záběry neproměněných slovenských hokejových šancí. A to opravdu vypadalo, že si dělám, promítte mi, to jsou prdel ze slovenského hokeje, Takže tímto všem, kterých se to trošku dotpovědská, tak to nebylo. To fakt nebylo proti slovenskému hokeju. To bylo pro podpora toho smutného hokejisty, ktorý nemôže za to, že prohráli, no ale schválilo sa to na neho všetko. No vy ste inak túto fotku dnes držali po druhýkrát v ruke, lebo vidíte, že tam je váš podpis. Jo. Premiérou sa to, si to odbilo v Žiline v 2006. po tej Olympiáde v Taliansku, kde vtedy prebiehal v Žiline Aurel, čo boli slovenské hudobné ceny ano. a my sme sa tam v zákulisí vtedy stretli a e, dokonca musím sa pochváliť, Jaromír Nohavica sa ma vtedy pýtal, akú pesničku má zahrať, zvažoval Ladovskú zimu, ale keďže sa predpokladalo, že tú Jolanu Voldánovú na Slovensku ľudia až tak veľmi nepoznajú, tak ste napokon zvolili pesničku Přítel, tá znec vtedy v priamom televíznom prenose. Proto moja otázka zní, zvykněte se s někým ještě radit pri volbe pesničky, kterou ano, zahráte? Ano. Já se vlastně radím e, sám se sebou, radím se, se svými kamarády a radím se taky vlastně s lidmi, kteří, kteří e, jdou na ten můj koncern. No tak dobře, možná, že neprozradím nic tajemného, ale když se ptáte vy, tak vám odpovím. Mili posluchači, když mě... Pán moderátor dneska tady vezl s nádhernou, sympatickou vodičkou mňe vezí tady do studia. Tak jsem sa ich zeptal, co mám zahrát. No a oni měli psádi, No tak dvě písničky už sú dané. To se nedalo odbytnúť, takže no, budou. Tak to sa teším na tu moju oblíbenu futbalovú. No, som tři rohy penaltá. No. To je naše detstvo. Pani vodička si psála hlídačka. Áno, hlídač no, ale z toho tak... mám už teraz zimomriavky, lebo to pri tej pesničke, A keď som ju prvýkrát počul tiež na živom koncerte, tak to sa nedalo bez slz dopočúvať, lebo tam som všetko videl, počul... To bylo, toho sami mi Víte, já to tak, já to tak nedělám záměrně, já to tak mám jako v tom, v tom písničkaření, že já to říkám a je to tak pravda, já to tak cítím. Já mám na zádech takový pomyslný batoh a já tak chodím tím životem a světem a nejen svým životem, ale tím, že se potkávám s lidmi a žiju mezi nimi, tak je poslouchám a vnímám to a potom jednou za čas, když tak na mě přijde ta chvíle něco napsat, tak sednu k tomu svému stolu a jako bych vybalil ten vy a všechno, co tam v tom batohu je, tak se mi vrací. Takže já jako v tom slova smyslu si nevymýšlím. Ale kdybychom si teď začali rozebírat tu písničku Tři rohy tak bych vám uh, dokonce popsal, který kluk, který kamarád, brankař zval, <laughs> <laughs> vracejte se zpátky, tady nikdo není. A kdo mal ty trenky a, s tím pásem na boku? Přesně, tak to je. To jsou ty, ta pí ty písničky moje, to je jakoby album, které prostě ukážeš někomu, otevřeš a teď ty fotky jednotlivé obraci, že ukazuješ, to je ono a to je ono, ale neukazuješ ty fotografie, ale popíšeš je pár slovy. Ano. A vidět, vidět, že máme společné zážitky, že jsme, já to řeknu, teď to řeknu poeticky, nejen my dva, ale vůbec. My žijeme na jednom dvoře, hmm. na jednom dvorku, blízko sebe. Nás my nemůžeme, já nemůžu psát... Tak, aby mi lidi řekli, odkud to máš, ne, oni, oni se mnou, oni žijí vedle mě, oni vědí, že ty písničky jsou o nás všech. Ale existuje potom aj osoba z pesničky, Černá jáma, ano? Těž na našom dvorčeku. Ano. Ten člověk, který ano, zkúša jsou... všetky spôsoby, jako sa z tohto světa dostat. Ano, ano. Ale tak to zle nejde. jich to je to ti, to, to spousta ľudí, vypráví Ty vole, tak som teď to, ale dopadlo to tak. No, vy prichádzate do Banskej mistrice a som videl plagáty, že Jaromír Nohávica a hosté. Áno. A ty hostia to jsou vaši spoluhráči. Ano, to jsou myli hosté. To jsou spíš řečeno spoluhráči. Hrajeme spolu už dlouhá, teď dlouhá léta, už nějakých 15 let. Možná, s 15, Robert, Robert Kušmierský, vynikající polský akordeonista, klavirista a teď posledník taky už dlouhých let s Pavlem Plankou, perkusistou. Takže díky tomu my vlastně ve třech si můžeme na, tu, na tom pódiu zahrát od prvorepublikového kupletu přes lidovou písničku až po jazzové nějaké standardy. Prostě, my, my to ta, oni jsou tak vynikající muzikanti, ano. že prostě my si tam můžeme Udělat ten koncert fakt pestrý, jako švédský stůl, že si vybíre, vybereš, na co ten večer máš chuť, na co, co si dáš a co, co, co sníš. Ale musí být v strahu, když vy improvizujete, zbadáte ano. někoho pod pódium a no úplně je, jiná pesnička ne, jde to jako malá. To jsou, to jsou slavné, slavné průpovídky kluků. E, my před koncertem na papír napíšu pořadí, rozdám to klukům, tady máte pořadí a říká, no dobré, tak a co s tím? Stejně to bude jinak. <laughs> tak jsou na to připraveni. Vidí, oni viedí. No a sa aj mimo pódium, ale len keď skúšate a cestujete na tie akcie? My máme ty výlety, my máme tí, tí, tí, tí, tí, to koncertovanie a ty výlety opravdu ako veľký zážitek i společný, pretože my nejen, že dneska si zahrajeme e, koncert, ale my si těšíme na to, že se i spolu setkáme, máme spoustu společných zájmů, tak snad neprozadím nic Já asi zřejmě, teď, když prozradím, co jsem klukům připravil, tak pochopíte, jak ty naše koncertní výlety vypadají. My hrozně rádi hrajeme šipky. Máme, máme v helikonce v mém klubu v Ostravě, máme tam šatně šipky, tak je hráváme. No ale když je člověk na cestách, když jede na východní Slovensko, kde tady někde na hotelu nebo v šatně, před koncertem mají šipky, no, no tak jsem prostě sehnal... Převozí, dají se převážet, transportní prostě stojan, ano. na něm šipky, nechal jsem na to udělat velké kabely a vezeme to sebou. No a dneska už to asi nestíhneme, protože dneska místo šipek, boji milí, tady sedím ve slobodném vysílači a Dělám takto pěkný rozhovor, ale jinak, kdybych tady neseděl, tak jsme v šatně, v hale, už si Oni zatím trénují. Oni, a čet víc co dělají. <laughs> Sleduji možná, jak dopadají volby u nás. No ale teda Robert byl prvý, teda Pavel, premyšlá tě nad případním ďalším muzikantům? ne. ne. Ne. Spíše, když nám něco chybí, do toho zvuku třeba, já nevím, že svého času, že by se hodila basová kytara, tak jsem vzal basovou kytaru a začal jsem trénovat doma tak, abych to, co po mně kluci chtějí, abych zahrál, mm -hmm. flétnu nějakou zahraju, housle zahraju, kytaru, kluci taky, když potřebujeme něco dalšího, tak se přiučí. Ano. Takže my se snažíme vystačit sami sobě. Traja to úplne stačí. No, čo levá, dnes... levá prava, přední a uprostřed. Stačí. A ují, A to boli tiež traja. Ano, jasne. No, a čo mi dnes nedá ešte samozrejme nespomenúť, to je udalosť, ktorá sa rozoberá od augusta tohto roku. To je film Jarek, ano. režisérky Petry Všelichovej. Ako to už chodí, tak užil si svoje, aj od tých, čo ho videli, aj od tých, čo na... v žiadnom prípade nepôjdu, lebo lebo. Napokon by sa ako prirovnanie hodila pasáž z pesničky Hanba Sláva, ano? Ano. aj keď sa teda točila okolo voľby prezidenta, pričom vy máte tiež voľby teraz v Českej republike, ale o tom by sme nemuseli. Ja som si ten film pozrieť bol a ak by som si mohol dovoliť niečo vytknúť, tak možno len jednu jedinú ano. takú drobnosť, že ste sa v ňom na môj vkus až príliš vyviňovali z niečoho, čo ste nespravili, Nebo mám pocit, možná že. Možná máte pravdu. aj tak mě Možu, Možná máte pravdu. Možná, jo. Ano. Ale v každém případě bylo tam asi všechno, co jste chtěli. Tak. Mohl to být míň, ale nějak to tak přišlo. Já jsem totiž, abych řekl pravdu, jak to, celé, jak to celé vznikalo, já jsem na ten <coughs> závěrečný, finální tvar neměl vliv žádný. Já jsem do toho nevstupoval. Mm -hmm. Já jsem si chtěl nechat natolik volnou ruku, že jsem prostě klukům řekl, kluci, Já budu povídat, o čem, na co se mě zeptáte, zajedeme tam, kam si myslíte, že by se měli zajet, tady máte místa moje, znáte můj životopis, moje písně, všechno dohromady a vy to veďte. A natočili jsme asi 9 hodin toho mého povídání, nebo hodin jenom povídání, jenom toho mého povídání nebo možná ještě více. A oni z toho potom vybírali to, co pro ně, a mě ten Marek dohnal a paní režisérka vybírali z toho, toho, co, co bylo pro ně jako nejnostnější, co oni chtěli slyšet. Takže e, v tomto slova smyslu, když jsem, se, když jsem se na ten film díval, tak jsem si taky říkal, možná, že jsme se měli ještě v tom čase věnovat něčemu jinému a nemuseli jsme chodit pořád kolem toho, ale to udělali kluci a, a ale dobrá, dobrá možná i pro vás informace je v tom, že toho v materiálu natočeného je taková spousta. Bude dvojka? Že... Ne, dvojka nebude, ale připravili jsme e, ještě něco navíc. Seriál takových pětiminutových, řekl bych, fejetonků, uh -huh. použitých toho, co jsme natočili, co, co tam nezaznělo. Takže třeba teď desátý. Také e, ten... dozvuky to budu, no. ano? Ano, takové přídavky, uh -huh. takové ještě navíc. Uh -huh. e, takže třeba teď už, už máme deset těchto fejetonků hotových uh -huh. a ten desátý je třeba o sportu. Jenom o sportu tam mluvím o tom, jak jsem hrál hokej, jak jsem začínal v hokeji jako starší žák za Vítkovice s Frantou Černíkem, velmi no. hokej s tom českým. On pokračoval v hokeji, já jsem se dal na, na, na, na kytaru, ale říkám to i v tom, v tom příspěvečku a když jsme už do toho hokeje byli, tak se přiznám, že mi to dalo strašně moc ten hokej, protože jsem se naučil bruslit i dozadu a překládat doleva i doprava, což jako neumí všichni, takže i no. brzdit a i brzdit umím. Ano, bez pádu. Bez pádu za brzdí, ne, bez mantinelu, <laughs> brzniku, normálně, to dělám trošku legraci. Ale tak tohleto je, tohleto je, tohleto budou ty přídavky, které potom uvidíme, jestli příští rok třeba nějak to nedám na své stránky nebo tak, takové fejetonky, přídavky k tomu. Takže on ten film opravdu vznikal eh, skrze mne, ale ten záverečný tvar tomu dávali eh, ti, ti mladioši, kteří chtěli slyšet tohleto. Áno, áno. Rozumím vaši více. No, viete, lebo budete na tom stále tak, ako my tu v rádiu. Ja tomu, tomu rozumím. Že budete tým agentom a, Jenom sem to řekl, a Putinovým už... sluhom a ano, podobne. Áno, oh. ano, rozumím. No, toho že, sa nezbavíme. Sem... A ne, ani ale... my, ani vy. Nebojte sa. Tečky. Je nás viac. Teďka. No, ale filmom sa niečo uzavrelo, treba ano. ísť dopredu a ja počítam, že nový album by si to pýtalo, lebo Poruba bola v 2017. No, To som si na rozhovor, to je výborné. Když <tostaný> sa by pochválili, tak už zase... <tostaný> <tostaný> ja to viem nej líp. Mama mi nakrčala ja klíč. Nejlíp. Tiež v novembri, ale pred piatimi rokmi. Ja to vím nejlíp. No. Ja to sledujem asi. Ja bude Měla niečo, pořádek. chystá sa niečo. To sú také otázky, novinárske. <tostaný> bude niečo? No bude. Když... <tostaný> ne ale vážne, ja som to tak v živote. Tě. Když to přišlo a mělo to být, tak to vždycky přišlo. To není, že bych to nějak si dneska řekl, tak musím natočit. Ano, ale čas. No to, to jsou takové trošku racionální úvahy, které nebyly. Já jsem to vždycky, při, jako by přišlo. Jak ten jak čas běží, jdeš, čas. tím životem, najednou cítíš, aha... A nevíš vlastne ani proč, co všechno, ktoré všechny vlivy se spojili, že zrovna teď to udieláš. Ale asi ešte nieco vymyslím. Zatím sílu mám. No ten čas nám neskutočne letí. Povedali sme si, že to dáme do tej 18. hodiny. A teda treba vás vrátiť tým, ktorí na vás čakajú. Hala by mala byť vypredaná. No ja sa musím psevlesť. Aké ne? Ja musím pořadie napsať. Že máte naučit, texty, Ja sa musím naučiť, si niektoré Jednu brádiu, <laughs> ale skôr, tom, ako odním, sa, skôr ako sa rozlučíme, tak ešte sa chcem uistiť, či stále platí to, čo ste nedávno povedali Petrovi Bohušovi, ktorý tiež u nás z ano. času na čas býva hostom, že žiadna socha nebude. Pla to som zakázal. Platí to, áno. No tak, ale to zase tak máte. Lebo že nás budete co? chodiť strašiť. No dobre, ako to môžu zakázať? Ja to môžu říci, že to nechcú a, a niekto si vymyslí a udělá sochu. A co mám no. robiť? mi, čo mám dělat? Nechať to tak. No, no ale tak platí to tak, že z mé iniciativy v soch, Socha v žádném případě i doma to vědí, rodina to ví taky, to je zajištěno. No, dámy a páni, nech si kto chce, čo chce vravoj, bolo mi opäť štátnym sviatkom pobudnúť uplynulý čas dnes 4. oktobra 2025 v spoločnosti Jaromíra Nohavicu, ktorému ďakujem nielen za všetky tie moje nezabudnutelné zážitky, za návštevu tu u nás v štúdiu a na takto nakoniec si dovolím vysloviť Možno nie tak často splniteľné želanie, ale môže to vysieť vo vzduchu, aby sme si to ešte zopakovali, keď pôjdete okolo cez Bystricu a budete mať čas. Když si dneska vzpomínal, když si dneska vzpomínal roky 1997, 1996 a tak ste byli ako, ako, že to bylo nedávno, tak teď práve, když ste sa tak rozpovídali o tom, tak mi došlo... Týle, <laughs> Jak on si tak pamatuje všechno, tá data? Kdy ti připomene, že jsi tady bol v tom stúdiu? Bude to, za bude to za deset rokov? Petr Janda tu bol pred rokom, Aha. takže je to reálne, že to dáte aj vy? Kolik? Kolik si dáme? Ešte chvíľku, že? Dajme si chvíľku čas, dobre. odstup. Přesne tak. A keď dozrie ten správny moment. Ja si připomeneme, že... že Jak zdraví, dobré? Já budem doufat, že bude dobré zdraví. Ne, teď. Je teraz moje? No. Jaj? Je jako... posluchači. Musím milí, to dát, ano. Milí posluchači, tak teď se obrátí na role a začneme tím, že tak co, jak to jde. Zatiaľ mě Dobre, já uvidím po koncertě dneska. Ďakujem veľmi pekně. Já moc děkuji, skvěle darí. Mějte se, i vy, co jste nás poslouchali dneska. Napsal Jedeme dál. Napsal jsem si píseň... To píseň tato Melodie nic moc Ani slova žádné zlato Napsal jsem mi jen tak Z radosti a štěstí Že už zase mohu Nikdo nehrozí mi pěstí Píšu co chci, co se mi chce Co mé srdce žádá A pan kritik Hudební znalec z toho stráda. Já ho chápu, já mu rozumím. Já inak písne skládat neumím. Možná, že umím, ale nechci. Možná sem propadl v poslední lekci. Propadl po zlátku peněz a slávy. Jenže co s tím, když mne to tak baví? milý pane, promiňte, že hraju. Já se kajú. Promiňte všichni, domácí i cizí, já už mizím, zvolna mizím. Napsal jsem si píseň, v sloku, refren sloku, tak nějak to dělám, už 35 roků. Celé dlouhé roky, v levné masce barda, hraju si a zpívám, a bavím se jak malý jarda, hraju co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá, a pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Pro něj jsem šejdí, pro něj jsem kujon, pro něj jsem prošlý slepičí bujon, Pro něj jsem bluma spadlá z višně, pěvkař a frajer tvářící se pišně. Zhouba národa, špatný vzor, kricí jméno Nevermore. Promiňte všichni, že ještě hraju, já se kaju. Promiňte všichni domácí i cizí, já už mizím, pomalu mizím.